Historia ya mkoa wa Shinyanga inaanza hata kabla wa koloni kuitawala tanganyika mnamo mwaka mianane tisini esi mpaka elifumoja Wakoloni tisa na moja wa, wa kuanza kutawala eneo la sasa la wa Shinyanga walikuwa ni wa Jerumani walio kutawala mnamo mwaka mianane tisini esi, hadi waliposhindwa kwenye vita kwanza dunia mnamo mwaka mia tisa wa Jerumani walipoingia na kuitawala Tanganyika walikuta eneo la sasa la mkoa wa Shinyanga na watu wa makabila wasukuma, Sukuma, Wanyamwezi, Wasumbwa, Walongo na watusi. Katika utawala wa Germany, waliweza kuigawa Tanganyika katika maeneo madogo ya kiutawala yanayoitwa wilaya ambapo eneo la sasa la mkoa wa Shinyanga lilikuwa ndani ya wilaya ya Tabora cheni ya mkoa wa wilaya anayewajibika kwa gavano wa Tanganyika. Mara baada kuisha kwa vita vya kwanza vya dunia waingereza walianza kutawala eneo la sasa la mkoa mnamu Shinyanga kuanzia mnamo mwaka tisa shirini, Hadi wakati wa uhuru wa tanganyika Mwaku elufu tisa sitini na moja. Mara baada tanganyika kupata uhuru Mnamu mwaka elufu moja tisa sitini na moja, Ilipofika mnamu mwaka elufu tisa sitini na tatu Wilaya ya tabora iligia wanywa na serikali ya Jamhuri ya Tanganyika na kuza tabola na shinyanga asili ya jina shinyanga yasemekana kulikuwa na mimea mingi na miti mikubwa ilitoa hinyanga umoja na manyanga wingi kutokana na ugumu wa kutamka hinyanga penye inyanga kwa wale wa kizungu walishakwita shinyanga hili tokana na ugumu wa kutamka neno hinyanga penye inyanga kwa wale wezi hili ilishakuzaa jina la shinyanga ama wale wa kizungu walianza kuita shinyanga Asili ajina ndaki na ngereja usukumani wakato ukuroni Mnamo mwaka elufu moja mia tisa esi mpake moja mia tisa na moja Wakati wajirumani wanaingia usukumani kutawala Walionekana ni wakorofi sana Diambu ambalo wa sukumu zote Lili wafanya wabatiza kwa njina wadaki wakiwa na mano wakorofi ama wakali Hivyo katika kipindi cha wajerumani, Watoto wengi wa kiume waliozaliwa walipewa majina landaki pia katika kipindi cha utawala wa ingereza, wasukumu alishindwa kutamka Waingereza badala yake wa Wangereja wa hivyo watoto wengi wa kiumo waliozaliwa katika kipindi cha utawala wa ingereza, walipewa majina angereja eneo la Shinyanga chini ya Watemi Watemi kabla kuja kwa wakoloni eneo la mkoa Shinyanga lilikuwa chini ya watawala wa jadi wanaoitwa Temi ama Watemi Kila mtemi alimiliki eneo lake, lenye mipaka linaloitwa utemi ama butemi. Mkoa wa shinyanga, ulikuwa chini wa temi kutoka kabila wa sukuma, wanyamwezi na wasumbwa. Mfano eneo kubwa la wilaya shinyanga na kishapo lili na watemi ama watemi wa kabila la wasukuma. Eneo la wilaya kahama, lili na watemi wa kabila la wanyamwezi. Na eneo la ushetu, lilikaliwa na watemi wa kabila la wasumbwa. Ntemi Ngwanya Ngwando, Bosia, Ntemi Kishimba, Kahama, Ntemi Magope, Ushetu. Hii ni historia ya mkoa wa Shinyanga na hii ni HMG tunasema Bakitu Shinyanga Movement.